A hír bombaként hatott. Lopva húkszra pillantottam. Sápat volt, de egyetlen arcizma sem rándult meg. – Ez rettenetes – nyöszörögte Mertens halára váltam. – Hogy történt az eset? – kérdezte a detektív nyugodtan. – Az esti vonattal akartuk elszállítani – mondta a csendőrlevertem – és addig az itteni börtönbe zártuk be. Különös gonddal őriztük. – Vettem észre – Vágott közbe Hughes gúnyosan. A csendőr kétségbe esetten horgasztotta le a fejét. Fegyveres őr állt az ajtó előtt. A gazember meg volt bilincselve. Mégis eltűnt, mondta halkam. – Kinél volt a cellakulcsa? kérdezte a detektív. – Az őrnél. Szegény fickót átvágott nyakkal találtuk meg a nyitott ajtó előtt. Drexler a fogait vicsorgatta tehetetlen dühében. – Most már sajnálom, hogy nem a szívére céloztam annak a bitánknak, fakadt ki A bilincseket megtaláltuk a cellában. Ketté voltak fűrészelve. Valóságos csoda, teljesen megfoghatatlan. Pedig mégis volt nála megfelelő eszköz, vágott közbe a detektív idegen. Kísérjenek haza, nyöszörgött Mertens. Csak nem akarják, hogy elpusztuljak. Ez a szörnyetek már bizonyosan itt rejtőzik megint a kastélyba. Csak nem képzeli, hogy idejött kérdezte Ellen gúnyosan. Greennek legfőbb gondja most az, hogy a bőrét mentse valahogy a téved, már is itt van, rikácsolta Mertens eszelőse. Puffa tarca eltorzult a rémülettől, és egész testében remegett. Kísérje haza ezt az embert, mondta Hughes a csendőrnek. A detektív hangjából határozott megvetést lehetett kiérezni. Pszt, hallgassanak, suttogta Mertensz ketten. Valaki jön a lépcsőn. Egyenesen nevetséges helyzet volt. Kilenc erős ember csak nem fog megijedni ennek a gyáva fráternek az agyrémeitől. Nevetséges. Mégis megborzongtam. Ez a mertens végül is mindenkit idegessé tesz. A folyosóról közeledő neszek lépése hallatszott. Talán képzelődöm. Nem. A kidincs lassan lenyomódik. Az ajtó félig föltárul, de senki nem lépett be. Ellen a revolverehagyát szorongatta. Szörnyű előérzet vett erőt rajtam. Tompa zuhanás hallatszott. Hughes az ajtónál termett, és teljesen kinyitotta. A kijözöllő fény mozdulatlan testet világított meg. – Peters! – kiáltott föl Ellen rémülten, és segített a detektívnek bevonszolni a nehéz testet. – Hála Istennek, csak ájulás! – mondta Finn. – Kisérjenek haza! – rimánkodott Mertensz. Nézzem, hogy valami szörnyű esemény fog történni. Az esemény már előre vetette az árnyékát. Krín mindenkinek el fogja vágni a torkát. Csánt! sziszegte Drexel dühösen. A szobát egyelőre senki sem hagyhatja el, szólalt meg Hughes. Természetesen néhányunknak át kell kutatnunk az egész kastélyt. Itt valami nincsen rendben. Rövid tanácskozás után úgy határoztunk, hogy hárman terep szemlére indulunk. Hughes, Drexler és én. Finn doktor fáradozásai végre eredménnyel jártak. Az öreg az kezdett magához térni. Zavaros szemekkel bámult ránk. Már-már attól féltünk, hogy újra elájul, de Ellen konyakot töltött a szájába. Nem csak ké fáradtságba került széjjel választani a görcsösen összeszorított fogakat. Peters léhegve kapkodott levegő után. A, a, a kisasszony eltűnt, dadogta. Kész nélkül rohantam ki a szobából. Az izgalom annyira elfogott, hogy csak nem leestem a lépcsőn. Lihegve érkeztem Pátres a szobájához. Megnyomtam a kilincset. Az ajtó engedett. Hughes már mellettem át, és felgyújtotta a villanyt. A szoba üres volt. Noha az ablak nyitva volt, még mindig érezhető volt a kloroform édeskés émeítő szaga. Elrabott ez az ördög, mondta Drexler, aki lihegve érkezett meg. Az első pillanatban tanács álltunk. Segítség! Hallatszott az éjszakából a rémült kiáltás. Feszülten hallgatottunk. A kiáltás még egyszer hallatszott, aztán minden hangot elnyalta a vakító villámcsapás detonációja. A pár felé jött a hang! Kiáltotta Drexler izgatottan. Hughes az ablakhoz rohant és átvetette magát a párkányon. Alig egy másodperc múlva már én is követtem a példáját. A földszinti ablakból nem volt nehéz kijutni, mégis olyan szerencsétlenül ugrottam, hogy metsző fájdalom nyilat a bokámba. A segélykiáltás újra hallatszott. Eszeveszetten rohantam a hang irányába. A is szárnyakat kölcsönzött, de éreztem, hogy nem sokáig bírom az iramat. A szél bőszült erővel vagdosta arcomba az esőcseppeket. Alig száz méternyire előttünk fehér alakot pillantottam meg a földön fekve. Néhány pillanat múlva már mellette álltunk. Patricia, jajdultam föl, és reszkető kezekkel emeltem föl a lány testét. Él, Újongtam, mikor láttam, hogy a lány felnyitja a szemét. Most pillantottam csak meg hilton akit a detektív támogatott. A tengerpart felé menekült, lihegte az öreg. Elbírtam vele. Csak annyit tudtam elérni, hogy a kisasszony elengedje. De rég dolog volt, öregem, mondta Hughes meghatottam. A gazembernél bizonyosan volt fegyver. Most már Drexler is megérkezett, teljesen kimerülve a futástól. Gondjaira bíztam patrice és hughes folytattuk az üldözést. Az éjszaka sötétsége, az eső és a tomboló szélvihar majdnem legyőzhetetlen akadályokat gördítettek elénk. A parciklái között ezer búvóhelyakat melyeket átkutatni nappal is veszedelmes volt. Gondolkodásra azonban nem volt idő. Sérült lábammal is sikerült Hughes nyomában maradni. Csak hamar a tengerparthoz értünk. A hullámok bőszülten ostromolták a sziklákat. A szélsűvítése elnyelt minden más hangot. – A lagúnákhoz! – ordította Hughes a fülembe. Már az én agyamon is átvillant ez a lehetőség, bármilyen képtelennek látszott is az első pillanatban. A laguna legalább száz méter mélyen benyúlt a szárazföld testébe, és pompás kikötőhelyet biztosított. A magas sziklák fölfogták a hullámverés erejét, ezért Hilton bárkája legtöbbször itt horgonyzott. Futva tettük meg a rövid utat. Csak ugyan, a bárka sötét tömege nyugodtan ringatózott a laguna aránylag csöndes vizében. A fedélzeten egy ember elmosódott körvonalait pillantottam meg. Semmi kétség, a bárka indulásra készen állt. Hugh-szal megértettük egymást, noha egyetlen szót sem váltottunk. Green meg akarja kísérelni a lehetetlen, és a bárkán akar elmenekülni. Isten kísértés ebben az ítélet időben a dühöngő tengerre merészkedni, és Krín mégis ezt az utat választotta. Bizonyos, hogy elpusztul az örvénylő vízbe. A razugak és vitorlás nem bírkózhatik meg az ilyen hullámhegyekkel, melyek félelmetesen magasodtak föl és zuhantak vissza a lagunát védő sziklafalról de hát, ha mégis megkíméli a tengerharagja. Elviselhetetlen volt ez a gondolat, annyira gyűlöltem ezt az embert. Oda kell érnem, mielőtt a bárka elindul. Ledobtam a kabátomat, és belevetettem magam a vízbe. Alig kellett tíz méter úsznom, már is célnál voltam. Azonban éppen csak, hogy megragadhattam egy lelógó kötelet, és a bárka már is indult. A kötél megfeszült, emberfeletti erővel feltornáztam magam a bárka fedézetére. Közvetlen mellettem felbukkant egy másik feje a sötétből. Néhány pillanat múlva Hughes is felért a fedélzetre. Egyelőre meglapultunk a kötélcsomók között. Inkább sejtettük, mint láttuk ellenfelünket a kormánynál. Iszonyú hullám lökte előre a bárkát. Kiértünk a nyílt tengerre, és ezzel kezdetét vette a kísérteties utazás, amelyre még most se szívesen emlékszem vissza. Micsoda esélye lehet a rozog a halászbárkának a hullám erejével szemben? nem semmi. A viharvitorla megfeszült, a bárka orra fordult a széllel, és felágoskodott. Döbörgő vágtatással érkeztek a hullámok a messzeségből. Fehér tajték gerincük kiséteties vonulása ijesztő volt. A bárka sűrű pára felhőbe burkolódzott, a szétporladó vízcseppek, mint sűrű zápor hullottak a fedélzetre. A dübörgő hullámok szétzúzással fenyegették a bárkát, amelynek a pereme víz alá merült, és a sós tajték végig zúdult rajtunk. A rohanó víz ereje szörnyű csapásokat mért a gyönge alkotmányra, mely minden ízében recsegett ropogott. Csak nem lehetetlenség volt felállni. Az éjszaka vastag fekete falgyanánt állta útunkat. Örjöngő szélrohan markolt bele az árborc kötélzetébe. Centiméterenként másztunk előre a nedves fedélzeten, amelyen szünet nélkül átcsaptak a hullámok. A bárka borzalmasan hánykolódott, és minden pillanatban attól kellett tartanunk, hogy beleszédülünk a vízbe, mely sötétlő örvényekben ford körülöttünk. Most már tisztán láttam Clint. Szétterpesztett lábakkal állt az ingadozó fedélzeten, és görcsösen tartotta a kormányt. Föl akartam egyenesedni, de a sors zuhatag ledöntött a lábamról. A vízfátyolon keresztül láttam, hogy Krín eleresztette a kormányt. Úgy látszik, észrevet bennünket. Fölemelte a kezét, vékony tűzsáv villant meg, de a dörrenést nem lehetett hallani az elemek tombolásában. Közvetlenül a fülem mellett szólalt meg Hughes revolvere. Ellenfelünk most eltűnt egy pillanatra, és mire föleszméltem, már velem egy vonalban volt, mindössze az árbóc választott el tőle. Macska ügyességgel kúszott előre a bárka orra felé. Hughes fölugrott, de megbotlott egy kötélcsomóban. Az ellenfél sötét árnyékként suhant el, és eltűnt a kajut lépcsőjénél. A bárka most hullámvölgybe zuhant, és oldalával fordult a szélnek. Minden pillanatban attól kellett tartani, hogy fölborulunk. A ránk rohanó víztömeg mindent elsöpréssel fenyegetett. Kétségbe esett erőfeszítéssel vergődtem a kormányhoz. Teljes erővel ráfeküdtem a kormány kerékre. A következő pillanatban már ismét egy tarajos hullám tetején táncoltunk. Egyelőre túl voltunk a fölborulás veszedelmén. A gazember bezárkózott a kajüdbe ordította a fülemben Hughes Míg a vihar le nem csendesedik, nem tehetünk semmit a detektívnek teljesen igaza volt. A bandita bizonyára föld volt fegyverkezve, és jelenlegi helyzetünkben nem lett volna tanácsos megtámadni. Várnunk kell, amíg a vihar némileg enyhül. Tájékozódni teljesen lehetetlen volt. A visszatérésre nem is gondolhattunk, a laguna bejáratát nem találtuk volna meg, és a tühöngő hullámverés megsemmisíteni a hajót a sziklazátonyok között. Viszont azt sem szerettük volna, ha a vihar még messzebbre sodorja a járművet a tengerbe. Első dolgunk volt bevonni a viharvitorlát, aztán kivetettük a horgonyt. Természetesen az egész manőver nem zajlott le simán. A horgony eleinte nem tudott megkapaszkodni, és eltelt jó fél óra is, míg megbizonyosodhattunk, hogy a bárka valóban megállt. Helyzetünk itt sem volt biztonságos, és minden percben tartanunk kellett a hajó töréstől. A hajó orra a horgony kivetése óta még jobban fölágaskodott. Ez különben megfelelt céljainknak. Órák teltek el feszült várakozásban. Égető szomjúság kínzott, egyre fokozódott. A gyomrom tűrhetetlenül kezdett fájni, és úgy éreztem, hogy leszédülök a tajtékzó vízbe. Az állapotom egyre rosszabbodott. Semmi kétség, megkaptam a tengeri betegséget. Azt hiszem, hughes jelenlegi helyzetünkben is elég tétel volt az a tudat, hogy én is megismerkedtem a tengeri betegség borzalmaival. Hughes különben nagyszerűen bírta a vihart, és semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy újra megkapja ezt a tűrhetetlen betegséget. Magam is csodálkoztam, hogy ilyen gondolatok jutottak eszembe. A helyzet legalábbis egyelőre szörnyű volt. Kimerülten és betegen várakozni arra, hogy a vihar megszűnjön, míg a rablógyilkos a kényelmes kabinban töltött fegyverrel leselkedik. Hajnalodott, mikor a szélvihar váratanul megszűnt. A tengeren imbolygó kötfoszlányok úsztak, melyek lassan sűrűsödtek és eltakarták a szemhatárperemén felbukkanó napbíbor koronáját. Szerencsére a köd csak hamar felszállt. Szabad kilátást nyílt mindenfelé. Messzebb voltunk a száraz föltől, mi gondoltuk, a part csak halvány csíkként látszott a szemhatáron. A legkisebb szél is elegendő ahhoz, hogy néhány óra alatt partra jussunk, mondta Hughes. Lényegesen jobban voltam már, csak a szomjúság kínzott. Egyesült erővel kiemeltük a vasmacskát és felhúztuk a nagy vitorlát. Aki sokat jár tengeren, az ismerheti az időjárás szeszélyeit. Rövid idővel ezelőtt még azon gondolkoztunk, hogy miképpen birkózunk meg az örjöngő szélviharral, és most a legkisebb szellő sem jelentkezett. A vitorla pegyhütten lógott az árbúcon. A kajütt felül egyelőre nem fenyegetett veszedelem. Krín nem hagyhatta el a búvó helyét, hogy ki ne tegye magát a lelövetés veszélyének. Támadás esetén azonban ő került volna előnyösebb helyzetbe, így egyelőre megelégettünk azzal, hogy akaratunk ellenére sem teheti ki a lábát a fedélzetre. Úgy helyezkedtünk el, hogy a kajüt ajtaját állandóan szemmel tarthassuk. Szilárdan elhatároztuk, hogy azonnal lövünk, mielőtt az ajtó kinyílik. Krynnek egyáltalán nem volt módja a menekülésre. Ha feljön a fedélzetre, revolvereinkkel szitává lőjük. A kajütnek egyetlen ablaka volt, de ezen sem lehetett kijutni. Végeredményben tehát mi voltunk a hajó urai, de magunk is foglyok voltunk. Türelmetlenül vártok a kedvező szelet, és bosszankodva pillantottunk időnként a vitorlára, mely ráncosan csüngött az árborcról. Az átkozott szél sehogy sem akart jelentkezni. A napsugarai egyre merőlegesebben estek a fedélzetre. Dühösen gondoltam arra, hogy Krín bizonyára talál valami innivalót a kajütben, a mi torkunk pedig teljesen kiszárad a hőségtől. Hughes is kezdte már elveszíteni a türelmét. – Valamit mégis ki kell találnunk, – mondta elkeseredetten. – Mi lesz, ha napokig kénytelenek leszünk itt vesztegelni? Már délfelé járhatott az idő. A fedélzet szinte áttüzesedett a forró napsugaraktól. – Halló! – hallatszott egy hang a kajütből. – Hajlandó vagyok tárgyalásunkba bocsátkozni. Nem feleltünk, és minden eshetőségre készen tartottuk revolvereinket. Egy óra gondolkodási időt adok, hallatszott újra Kreen hangja. Annyi dinamitot találtam a kabinban, hogy levegőbe röpíthetem az egész bárkát. hughes pillantottam. Könnyen meg lehet, hogy Kreen nem hazudik. Visszaemlékeztem a dinamit patronokra, amelyeket a halászatnál láttam, és egyszerűen nagyon libabőrös lett a hátam. Hughes nem tudta magát tültőztetni. Maga lesz az első, aki széttépp a robbanás. Ezt ne felejts el, Kreen! Pokoli röhögés hallatszott a kabinból. Hát ez neked teljesen mindegy, de maguk sem menekülhetnek meg, hangzott a gúnyos válasz. Egy órai gondolkodási időt ad. Ha becsület szavukat adják, hogy szabadon engednek, amint partra érünk, akkor nem nyúlok a dinamithoz. Ellenkező esetben együtt repülünk. Nem válaszoltunk. Hughes sötét arccal harabdált az ajkait. – Bizonyos, hogy túlozog az ember – mondta halka. – De ha csak egy dinamit patronja van, az is elégséges arra, hogy a bárka olyan részt kapjon, amitől menthetetlenül elsüllyed. – Egy óráig várok a válaszra – hallatszott Krín kihívó hangja. – Egyelőre csak annyit mondok – válaszolta a detektív – hogyha megpróbálja kinyitni az ajtót, akkor lelövöm. Újabb nevetés hangzott a kabinból. A dűtő sápattan néztünk egymásra. Eszünk ágában sem volt, hogy akármilyen ígéretet tegyünk ennek a bitangnak, de kénytelenek voltunk elismerni, hogy a helyzet ismét kritikus. Most hirtelen gyönges támadt, és megbillentette a vitorlát. Izgatottan rohantam a kormányhoz, és a bárka órát a szárazföld felé fordítottam. Örömöm azonban sajnos még korai volt. A légáramlat ismét megszűnt, és még teljesebb lett a szélcsend. A tenger felszíne olyan sima volt, mint az olaj. Hughes komoran bámult a messzeségbe, de egyszerre megélénkült, és izgatottan mutogatott a part felé. Megerőltettem a szemem, de egyelőre semmi különöset nem láttam. Csak a napfény rázott széles aranyfoltokban a víz mozdulatlan tükrén. De most mégis, mintha nagyon-nagyon távolról egy kis fekete pont tűnt volna föl. Most már határozottan láttam. A pont szemlátomás nőtt, és ha messze látom lett volna, akkor talán már azt is meg tudtam volna állapítani, hogy milyen hajó közeledik felénk. Mert felénk közeledett, ez kétségtelen. Lehetséges, hogy már a bárka nyomában vannak? Ez a föltevés elég valószínűnek látszott. Hilton bizonyára fölfedezte, hogy a bárka eltűnt, és most érte jön. Izgalmas perceket éltünk át. Alig hallható berregést hallottunk. Távolról úgy hangzott, mint a légy zümbögés. Az ördögbe is – mondta Hughes halkan –– Ha ez a bitang meghallja a motor kattogását, akkor végünk van. A detektív aggodalma nagyon is érthető volt. A gazemberről föl lehetett tenni, hogy beváltja fenyegetését, és a levegőbe röpíti a bárkát. Az első pillanatban teljesen tanács voltunk, aztán a legképtelenebb gondolatok jutottak eszünkbe. Hiltonnak volt egy öreg rádiója. Ha ezt megindítanánk, akkor Green nem hallaná meg a motor búgását. Sajnos a rádió akajütben volt, és nem férhettünk hozzá. Nincs más mód, mondta Hughes halka. – Itt kell hagynunk ezt az ócska teknő. Úszva kell menekülnünk. A motoroson bizonyára észrevesznek bennünket. Elfogadhatónak tartottam a detektív indítványát, mert a hajó már nem lehetett messzebb egy mérföldnél, és tíz perc alatt feltétlenül ideér. Jelenleg az volt a fontos, hogy minél messzebb legyünk ettől az átkozott bárkától. – Te indulsz elsőnek – mondta Hughes határozottan. – Néhány perc múlva én is követlek. Ellenkezni próbáltam, de a detektív makacsúragaszkodott ragaszkodott ahhoz, hogy elsőnek én induljak. Megfontolásra különben sem volt már időnk. Lebocsátkoztam a vízbe, és széles tempóban úszni kezdtem. Mikor visszafordítottam a fejem, már legalább száz méternyire voltam a bárkától. Most már tisztán lehetett hallani a közeledő motoros zúgását. Nagyobb fajta motoros bárkának látszott. Az óra magasan kiemelkedett a vízből. Hughes azonban még mindig nem indult el. Mire vár? A közeledő hajó motorja élesen kattogott. Lehetetlen, hogy krín is ne hallja. Kezdtem aggódni Hughesért. Csak nem akar együtt pusztulni vele. Két lövés dördült el. Rettenetes nyugtalanság fogott el. A detektív bizonyára halálos veszedelemben forog, és semmiképpen sem hagyhatom, hogy föláldozza magát, értem. Visszafordultam, és úszni kezdtem a bárka felé. Most azonban megpillantottam hughes -t. Átvetette magát a korláton, és eltűnt a vízben. Beletelt fél perc, mire újra felbukkan. Gyors tempóban úszott felé, Úgy sprintelt, mint egy úszóbajnok. Néhány másodperc múlva már mellettem volt. Úszál ostoba! Förmet rám dühösen és undorodva prüszködte ki szájából a sós vizet. Természetesen szót fogadtam, és teljes erőmből csináltam a tempókat. A bárka felől dörrenést hallottam. Hughes belém kapaszkodott, és lemerültünk néhány méternyire. Majd széjjel pattant a tüdőm, amikor a felszínre vergődtünk. Újabb lövések dördültek el. Valóságos vadászatot tart ránk a bitank, mondta Hughes, és mint a delfinek ismét víz alá bukott. Jónak láttam követni a példáját. Néhányszor megismételtük ezt a bugdácsolást. Hughes ismét hátra nézett. Most már nem árthat a revolverével, mondta vidáman. A fürdés nagyon is kedvemre van. Olyan langyos a víz, mintha külön nekünk melegítették volna. Szavamra ez a motoros úgy jön felénk, mintha rekordot akarna javítani. Valóban csodálkoznék, ha néhány perc múlva nem láthatnám viszont a derék drexler -t. Szótlanul úsztam, mert nem akartam nagyon lemaradni hughes aki játszva győzte az iramot. Vidáman prüszkölt, és játékosan túrta föl a vizet erős karjaival, nem törődve azzal, hogy néha egyes sós kort leszalad a torkán. Szüntelenül fecsegett. – Nézd csak vissza, Pól! mondta nevetve. – Green, úgy látszik megtébolyodott. Úgy futkos a fedélzetem mint a vadállat. Nyilván nem tud határozni, hogy fölrobbantse-e a bárkát. Annyan a szívére vehette, hogy idejében faképnél hagytuk. Sejthetett, hogy amint meghallotta a motor berregését, rögtön kidugta az órát. De golyóval figyelmeztettem arra, hogy ott vagyok. <gül> Így legalább néhány perc előnyhöz jutottunk. Képzelheted, hogy egy darabig nem mert kibújni a kajügyből. Teringettét már, itt van a motoros a nyakunkon. Néhány perc múlva a motoros bárka már mellettünk volt. Húsz kar nyúlt utánunk, hogy a fedélzetre segítsen bennünket. A legelső, akit megláttam, Patrísa volt. Kitárt karokkal szaladt felénk. Nem törődtem csuromvizes ruhámmal, megöleltem. – Elég! – mondta egy vidám hang mellettem. Ekkor néztem csak körül. Négy jó ismerős volt a hajon. Archibald Wraith, Drexler, Ellen és az öreg Hilton. Rajtuk kívül még vagy fél tucat ember állt a fedélzeten. a parti rendőrség jól ismert egyenruhájában. Hughes néhány gyors szóval elmondta az eseményeket. A motor újra kattogni kezdett, és a hajó a kísérteties bárka felé indult. Szándékosan használom a kísérteties kifejezést. A fedélzetem most senki sem mutatkozott. A nagy vitorla szomorúan lógott az árbóc rúdról. Szinte úgy látszott, hogy a bárkán nincs is ember. Stop! kiáltotta Hughes, nem mehetünk közelebb. A helyzet ugyan komoly volt, de én mégis elnevettem magam. A detektív egy színes fürdőköpeny kerített valahonnan, abban olyan pózban állt a hajó orrán, mint egy római hadvezér. A motor leállt. Körülbelül száz méternyire lehettünk a bárkától. Drexler felkapta a szócsövet. – Féle, krén! adja meg magát! – bömbölte harsányan. Válasz nem érkezett. Drexler még egyszer megismételte a felszólítást, de erre sem jött felelet. – Mennyi dinamit van a bárkán? – kérdezte Hughes az öreg Hiltontól. Lehet, vagy öt-hat patron? válaszolta az öreg elszontyolódva. Tehát éppen elég ahhoz, hogy az egész bárka a levegőbe röpüljön, mondta a detektív komora. Nincs más, hátra el kell sűjeszteni, az egész alkotmány, vérte Rexler. Ebben nekem is beleszólásom van, tétakozott Hilton rémül. Csak nem akarják, hogy a hajaktum elpusztuljon, az öreg következetesen jaknak nevezte a viharvert halászbárkát. Hilton jálveszékelése azonban nem változtatott a helyzetem. – Semmi értelme sincs, hogy egy pár derék ember életét kockára tegyük, mondta Drexler, és utasítást adott a legénységnek. A motoros orrára szerelt golyószórócsöve a bárka felé fordult. Ebben a pillanatban Green megjelent a fedélzeten, és fehér rongyot lobogtatott. – Eresszék le a csónakot, rendelkezett Hughes. Átmegyünk érte! A detektív, én és még három ember ültünk be a csónakba. A többiek feszülten várakoztak, a korláthoz támaszkodva. Drexler a golyószórónál maradt, melynek csöve fenyegetően irányult a bárka felé. A csónak elindult. Az emberek derekasa neveztek. Már alig voltunk húsz méterre a bárkától, amikor Green, aki eddig mozdulatlanul állt, hirtelen felemelte a kezét és valamit felénk hajított. Hatalmas víztölcsér csapott föl közvetlen a csónak mellett. Csak nem felborultunk. Előrántottuk revolverünket, a motoroson is kattogni kezdett a szóró. Iszonyú dördülés rázta meg a levegőt. Valószínűleg a többi dinamit krín zsebében volt, és ezeket találta a golyó, mondta Hughes, mikor felkapaszkodtunk a bárka megrongált fedézetére. A detektív arca is elsápadt, az árbóc tövében leszakított véres kézhevert. Talán evvel a kezével lobogtatta felénk a fehér lobogót, dörmögte Hughes halkam. Végszó Hárman üldögéltünk a parton. Patricia, Hughes és én. A detektív szótlanul horgászott. Messze a szemhatáron fénylő azurkék párázatban olvadt össze a tenger az égboltal. A part közelében azonban zöld színűvé változott a víz. A végtelemből érkező fehér tarajos hullámok tompadörejjel ostromolták a partot. A szétporladó ezernyi vízcsebb fehér felhőkben lebegett a sziklák kőcsipkéi fele. A messze távolban vitorla tűnt föl a vízen. A hajó szemlátomást közeledett. Az erősen félredölt árborc körül hófehér sirályok került Alig, ha nem hiltom, mester bárkája jön! – mondtam. – Várjuk meg! – Nem lehet! – rázta a fejét Pátriusak. – Hiszen ma van az eljegyzésünk, és Árcsibát bácsi meglehetősen szereti a pontosságot. – Isé furcsa lenne, ha éppen mi késnénk el! – Igazad van! – mondtam, és indulni akartam a lány után, aki vidám nevetéssel szaladt el. Hughes azonban megrántotta a karomat. Még meg sem köszönted a jóságomat, mondta szemre hány. Nem értelek, mit akarsz ezzel mondani? Kérdeztem kisé zavartan. Ugyanis nem mondtam meg Pátrisának, hogy te is megkaptad a tengeri betegséget, válaszolta Hughes szemtelen vigyorral.